Neghiniță de Barbu Ștefănescu de la Vrancea Partea 1 Într-o împărăție, unde se întâlnea răsăritul cu apusul, Spre un capăt de drum, era de când lumea și pământul O fântână mare, curată și limpede. Adesea se opreau acolo oameni obosiți, Veniți de la muncile câmpului, drumeți însetați, crainici domnești, oșteni întorși pe la casele lor de pe unde fusese purtați în lupte grele. Se mai spune că apa acelei fântâni, după ce o sorbeau, dădea însătaților vlagă, poftă de viață, de muncă și de luptă. Pasămite era fermecată apa aceea. Se mai povestește că uneori pe la miezul nopții se ivea lângă fântână o fată frumoasă ca zâna zânelor. Dacă se întâmpla să fie omul în preajmă, ea dispărea ca unălucă. Rămânea în urma ei ecoul unui râs și câteva vorbe pline de tâlc. Omule, ascultă gândul lui. Tot prin locurile acelea trăia o babă bătrână, bătrână cu îngheașul ei. Marea ei durere era că nu le dăruise Dumnezeu niciun copil. Adesea umbla prin casă vorbind de una singură și tot ea își răspundea Ce bun ar fi un flăcău la bătrânețele noastre, adică nu te mulțumi și cu o fată, ce să zic, bine ar fi și o fată. do da, dar la fată trebuie zestre. Că tot ce avem, eu și un meu, i-am dat fete A, Ce n-aș da sau și eu prin casă, mamă Că mult e eu când ușa se închide peste doi bătrâni M-aș mulțumi și cum un de băiat Ba, te mulțumi și cocodană tu să înșiri, ia să deșire, tu să cer, ia să risipească, a, tu să pui de mămăligă, iasă să răstoarne căldarea pe foc. Eh, păi dacă e pe așa, eu m-aș mulțumi și cu un copil cât gemu. Po, da dacă ar fi mai mic, eh, fie și mai mic! Da, dacă ar fi cât am Doamne, tu, toamne, apără, de data asta n-am vorbit tot eu. De unde vine vorba asta? Parcă după ușă Bine, bine, văd eu că nu-ți trebuie copii B Trebuie, trebuie, dar unde ești? Cine ești? Cine sunt? Aha. Sunt neghiniță, gândul lumii De mic ce sunt, pătrund în urechile oamenilor și ascult cum gândesc Aud apoi ce spun De multe ori vorbele spun cu totul altceva decât ce-au gândit așa. E, așa e o Când e mic Fincă e mic, când e la tinerețe face nebunii, fiindcă e tânăr Iar la pătrânețe se gândește la nebunii, fiindcă nu le poate face Negheriță, ia mai tăt și vin o să te văd Si pe mână o picătură caldă Ia că tămă și pe mine Unde? Eu mă am pe mână Doamne, neghiniță, da frumos, mai ești ca o piatră scumpă cat o neghină cu ochișori ca două scânte albastre Și niște mâi și piciorușe ca niște firișoare de păianjel Vi să te sărut Neghiniță, nu sări așa când pe nas, când pe mână, Te prind să te sărut Încet, mamă Încet că mă Ah, Mi-ai umplut casa cu dragoste când mi-ai spus, mamă ce să nu mă sorbi Cum mănânci tu neghinița al maichii? Eu? Eu mă satur din fum. E Nu fi de ei, Neghiniță, mamă. Aș binele focului, săracii mor de foame, iar bogații mor de mâncare da, da, da. Bine, neghiniță, ție ți trebuie un an ca să umbli cât altul umbl într-o zi. Nu? Da? Ei, nu e așa deloc. Eu mă las pe și plutesc ca pe apă și mă mlădui pe apa vârfului. Bucurie Pe un meu când o afla care și el un copil Seară o să se de bucurie Ba, e vorba Eu vreau să văd pe tata acuși-acușit Ai spus tata, băiatul meu drag Cât de mult am vrut să aud cuvântul ăsta Uite, dacă vrei să ajungi la tata Îți spun pe dată Aria moșului este cât vezi cu ochiul de departe pusă pe un deal mare și întins Unde ai vedea șase cai trei rând grău, acolo să te oprești Cât ai peste un chiașul babei <laughs> ia că Cu deschise ușa, Neghinița se aruncă cu mâinile întinse și piciorușele deschise De parcă ar fi avut aripi într-o undă de adiere, ca un strop de lumină pe drum întâlni o cireadă de vaci, dezvăpăiat ce era sedete la fund într-o urmă de vacă și începu să strige. Au, oh, oh, oh, mai, vacari, mai, văi veniți de mă scoateți din inima pământului, că v-am fac bifoia Vă Vacarii se roară după glas până deteră peste neghiniță. Unul, mai rău și mai prost dintre ei, Vrut să-l strivească și își repezi călcâiul din băierile inimii. Neghiniță să șni! Sări alăturea, iar văcarul, lovind cu sete pământul, își clânti piciorul și început să se vaise. Ceilalți începură cu măciuca și cum izbeau, zbeau, rămâneau cu jumătate din mână, iar aia se ducea zbârnăind. Să nu vă apăsiți vacile cum vă apăsiți mințile! Cruce, minte, întunecată, Mi-a intrat ceva în ureche <laughs> Sunt eu neghiniță, gândul lumii și asta! Ce vrei să faci în țara asta cu turma de oiță? Păi de unde știe gândul lumii ce vreau? De ce mă ispitești cu vorbele, neghiniță? Ești adevărat sau ești doar o părere? Sunt eu glasul mântului Nu e lușa unsă, în creierii amândoi ascunsă Ce vrei să faci cu miorița orița albă? E, e mioara mea Hă? S-a născut într-o noapte cu lună, i-am fost moașă, naș și părinte, mi se cuvine. Păi dacă nu o vegeam, eu, ar fi murit. O fac pierdută, așa m-am gândit. Apoi o duc la târg și iau bani buni pe ea. Sunt vorbele mele sau vorbele altuia? Eu nu văd pe nimeni în jur. Hai, lupule, strânge turma. Plecăm cu toții spre casă.